Частина 4. Усі діти божі мають черевики. Розділ перший. Ранковий Канзас. 1. Уперше за багато годин, днів, стрілець замовк. Він сидів, втупившись поглядом у будівлю на сході. Тепер, коли сонце опинилося позаду скляного палацу, він здавався чорною брилою, оточеною золотистим німбом спираючись ліктями на коліна. Потім узяв бурдюк, що лежав біля нього на хіднику, підняв над головою, підвів обличчя вгору і розтулив рота. А тоді відкрутив кришечку. Те, що потрапляло йому до рота, він пив. Інші бачили, як ходить угору вниз його кадик, коли він лягав, поливаючись спиною на аварійну смугу. Але воду на себе він лив, очевидно, для того, щоб напитися. Вона струменіла по його глибоко поораному зморшками чолі, стікала по стулених повіках. Вода збиралася в трикутній впадині, там, де починалося горло, і цівкою збігала по його скронях, де змокріле волосся потемнішало. Нарешті він відклав бордюку бік і, не розплющуючи очей, просто лежав, тримаючи руки високо над головою, наче людина, що у вісні здається невідомому ворогові. Його мокре обличчя ледь помітно парувало. Видихнув він. «Тобі ліпше?» – співчутливо запитав Едді. Стрільцеві повіки піднялися, відкриваючи світлі очі, що вселяли якусь тривогу. «Так, ліпше. Хоча я не розумію, як таке може бути. Я так боявся це розповідати». Якби з нами був той, кого ти називаєш ологом психо, він би тобі пояснив, сказала Сюзанна. Але сумніваюся, щоб ти його слухав. Вона поклала руки на поперек, потягнулася і поморщилася, але радше за звичкою, ніж від болю. Її тіло не заклякло, як вона боялася. І хоча у попереку справді щось тихо хруснуло, очікуваного хрусту суглобів не було. Скажу тобі так, мововеддя, Вираз «полегшити душу» набув для мене нових вимірів. Як довго ми тебе слухали, Роланда? Лише одну ніч. Духи зробили все за одну ніч, сонним голосом процитував Джейк. Він сидів, схрестивши ноги біля кісточок, а в утвореному зігнутими коліньми хлопчика Ромбі зручно вмостився юг, зорячи на його своїми блискучими золотисто-чорними очима. Роланд рвуч сів, витираючи щоки на шийну хусткою, і уважно зиркнув на Джейка. «Що ти сказав?» «Це не я. Це написав один чоловік, якого звали Чарльз Дікенс. Це з повісті «Різдвяна пісня». Все за одну ніч, а?» «А хіба твоє тіло стверджує, що все тривало довше?» Джейк заперечно похитав головою. «Ні, він почувався приблизно так само, як і будь-якого іншого ранку. І навіть краще, ніж іноді». Йому треба було помочитися, але в цілому дискомфорту не було. «Едді, Сюзанна...» «Мені добре», – відповіла Сюзанна. «Я зовсім не відчуваю, що не спала ніч, не кажучи вже про багато ночей. Взагалі-то це нагадує мені про часи моєї наркоманії», – сказав Едді. «А хіба у світі є щось таке, що тобі про них не нагадує?» – сухо спитав Роланд. «Ой, як смішно!» – скривився Едді. Обреготатися можна. Наступного разу, коли на нас наїде якийсь скажений поїзд, твоя черга ставити ідіотські питання». «Я просто мав на увазі, що коли людина проводить багато ночей під кайфом, то звикає почуватися вранці як 10 фунтів лайна в кульку, розрахованому лише на 9 фунтів. Голова розколюється, ніс закладений, серце гупає, у хребті скло». «Послухай, друзяку Едді, те, як ти почуваєшся вранці, якраз ознака фіговості наркоти. Хай там як, до цього звикають». Принаймні, я звик. Звикають настільки, що коли ніч була без кайфу, то вранці ти прокидаєшся, сідаєш у ліжку і думаєш «Бляха-муха, що зі мною таке? Я що, хворий?» «Мені так паскудно. У мене що, інфаркт уночі був?» Джейк розриготався і одразу ж затулив рота долоною, наче хотів не просто стримати сміх, а повернути його назад у легені. «Вибач», – мовив він. «Я згадав свого батька». «Що, він теж один із наших, а? Поцікавився Едді. «Я очікував, що мені буде тупо паскудно. Я буду весь змучений, і усі кістки хрумкотітимуть, коли я зрушу з місця. Та насправді все, що мені зараз треба, аби почуватися нормально, це відлити в кущі». «І перекусити?» – спитав Роланд. Ледь помітна усмішка, що блукала на обличчі Едді, зникла. «Е, ні», – відказав він. «Після всього, що ми тут почули, мені вже не так хочеться їсти. Чесно кажучи, взагалі не хочеться». Два. Едді насипом відніс Сюзанну на руках униз, щоб вона присіла за лавровими кущами. Джейк пішов до березового гаю, що ріс неподалік за 60-70 ярдів. Роланд сказав, що справить ранкову нужду на ремонтній смузі, і дуже здивувався, коли його друзі з Нью-Йорка розрготалися. Проте, коли Сюзанна вийшла з-за кущів, вона вже не посміхалася. На щоках були сліди від сліз. Едді не питав, чому вона плакала. Він і так знав. Йому самому на силу вдавалося стримувати сльози. Він ніжно пригорнув її до себе, і вона притулилася щокою до його шиї. Так вони й стояли кілька хвилин. «Чар'ю трі!» Нарешті вимовила Сюзанна достоту так, як це робив Роланд, трохи розтягуючи кінцеву голосну. «Ага». Сказав Едді, думаючи про те, що Чарлі залишався Чарлі, хай навіть названий іншим іменем. А Троянда залишалася Трояндою. Слава ж не вам. Підвівши голову, Сюзанна заходилася витирати заплакані очі. «Пережити таке...» – тихо мовила вона, водночас озираючись на насип автостради, щоб переконатися, що на них не дивиться Роланд. «От чотирнадцять років...» «Ага...» Порівняно з цим, моя епопея з пошуком загубленої сірникової коробки з травичкою Томкінс-сквері виглядає блідою і невиразною. Проте, з іншого боку, мені навіть відлягло від серця. Відлягло? Чому? Бо я думав, що він нам розповість, що вбив її власноруч, задля своєї клятої вежі. Сюзанна поглянула йому просто вічі. Але ж він так і вважає. Хіба ти цього не розумієш? Три. Коли всі знову зібралися разом, то вирішили, що все-таки непогано було б чогось попоїсти перед тим, як рушати далі. Роланд роздав їм решту буритосів. «Можливо, в день ми зазирнемо до яких-небудь «Боїнг-Боїнг-Бургерів» і побачимо, чим там у них можна розжитися?» – подумав Едді. І всі жадібно накинулися на їжу. Всі, крім Роланда. Він підняв свій бурито, оглянув його з усіх боків і відвів погляд. Смуток, що оселився на його обличчі, робив його старим і розгубленим. У серце розривалося від того, що він бачив стрільця у такому стані. Але що з цим удіяти, він придумати не міг. А от Джейк, молодший за нього на 10 років, придумав. Він підвівся, підійшов до Роланда, став біля нього навколішки і обійняв стрільця за шию. Мені так шкода, що ти втратив свою подругу. Роландове обличчя ожило, і Едді був певен, що він розплачеться. Давно його вже, мабуть, ніхто не обіймав дуже-дуже давно. Едді вирішив відвести погляд у бік. Ранковий Канзас, подумав він. Ти й гадки не мав, що колись таке побачиш. Тож пороздивляйся його, нехай людина поплаче. Коли він знову подивився на Роланда, той вже опанував себе. Джейк сидів коло нього, а Юк поклав свою довгу мордочку на стрільцеві чоботи. Роланд відкусив від свого бурито. Повільно й неохоче, але він їв. Руки Едді торкнулися холодні пальці Сюзанна. Він стис її руку в своїх долонях. Одна ніч, зачудовано протягнула вона. За годинником наших організмів. «Уточни Ведді. Але у свідомості...» «Хто зна?» – погодився Роланд. «Коли розповідаєш історію, час змінюється. Принаймні в моєму світі». Він всміхнувся, як завжди несподівано. І як завжди від усмішки його обличчя стало майже вродливим. «У такі хвилини, Міркова Ведді, перестаєш дивуватися, що в сиву давнину у Роланда могла закохатися дівчина». Ще в ті часи, коли він, може, і тягнувся у висоту, стаючи довготелесом, але був ще не таким бридким. У ті часи, коли вежа ще не мала над ним такої влади. «Гадаю, це у всіх світах так, сонце», – сказала Сюзанна. «А можна в тебе дещо спитати, поки ми не вирушили?» «Питай. Що з тобою тоді трапилося? Чи довго тебе, ну, не було в тілі?» «Твоя правда». Мене не було. Я мандрував, тинявся світами. Але не в Мерліновій веселці. Навряд чи я би колись повернувся звідти, якби пішов у неї, поки був хворий. Проте у кожної людини є своя магічна куля. Ось тут. Він серйозно постукав себе по лобі в перенісся. Туди я й пішов. Там і мандрував, поки мої друзі везли мене на схід. Мало-помалу там мені ставало ліпше. Я тримався за кулю і мандрував у своїй голові. І вичунював. Але куля не хотіла вживати в моїх руках. І так тривало аж до самого кінця подорожі. Аж поки попереду не замайоріли зубчасті стіни замку і вежі міста. І якби вона загорілася раніше... Роланд знизав плечима. Якби це сталося щодо того, як до мене почала повертатися сила розуму, то навряд чи я би був тут разом з вами. Бо будь-який світ, хай навіть рожевий, зі скляним небом, здавався мені кращим за світ без Сюзен. Гадаю, сила, що підтримує життя в Кристалі, знала про це. І тому вичікувала. Але ж, коли вона знову зажевріла в твоїх руках, то розповіла тобі всю історію до кінця, здогадався Джейк. Інакше звідки б ти знав про те, чого не бачив на власні очі?» «Так, мені відомо так багато, бо я бачив усе в кулі. Якось ти сказав, що Джон Фарсон волів би бачити твою голову настромленою на палю, Ведді, Бо ти в нього щось вкрав, якусь дорогу для нього річ. Отже, то була скляна куля, так?» «Так, коли він про це почув, то не просто розлютився. Від гніву він утратив розум». Кажучи твоєю мовою, Едді, йому знесло стріху. «Скільки разів куля загорялася перед тобою?» – спитала Сюзанна. «І що потім сталося з самою кулею?» – поцікавився Джейк. «Після того, як ми залишили баронію Меджес, я зазирав до неї тричі», – вів Далі Роланд. «Уперше тієї ночі, коли ми повернулися додому, в Гілеад, ця мандрівка всередину кулі була найдовшою. Вона показала мені все, що я розповів вам. Дещо довелося додумати самому, але переважну частину історії мені було показано. Куля показувала мені всі ті події не для того, щоб дати урок чи просвітити. Вона хотіла завдати болю і роз'ятрити рани. Решта кристалів Мерлінової веселки – уособлення зла, їх підживлюють страждання. Куля чекала миті, коли моя свідомість зміцніє настільки, щоб збагнути і витримати». А дочекавшись, показала все, що я прогавив через свою дурну юнацьку самовпевненість. Своє засліплення закоханого, свою гординю і вбивче марнославство. «Роланде, не картай себе!» – сказала Сюзанна. «Не дозволяй їй завдати тобі ще більшого болю». «Але мені боляче, і завжди буде боляче». Та нічого. Тепер це не має значення. Я все розповів. Отже, вдруге я зазирнув до Кулі, занурився в неї, через три дні по тому, як повернувся додому. Матері вдома не було, хоча ввечері вона мала повернутися з Дебарії. Це щось на кшталт притулку для жінок. Куди їздила чекати і молитися за моє повернення. Мартена теж не було. Він був із фарсуном у Кресії. А Куля? спитав Едді. На той час вона вже була в твого батька? Хм. Ні, сказав Роланд, допустив погляд на руки, і Едді помітив, що він трохи зашарівся. Я не одразу віддав її йому. Мені було важко з нею розстатися. Ще пак, сказала Сюзанна, не лише тобі, а будь-кому, хто зазирав у ту кляту штукенцію. На третій день перед тим, як мав відбутися банкет на честь нашого повернення, мабуть, настрій у тебе був саме для банкетів, зауважив Едді. Не перестаючи уважно вивчати свої руки, Роланд безрадісно посміхнувся. Приблизно о четвертій годині дня Кадберт і Алан зайшли до моїх покоїв. і з нас можна було писати картину. Обвітрені із запалими очима, руки в порізах і подряпинах від острого каміння після того, як ми видряпувалися нагору стіною каньйону, худюще як опудала на жердині. Навіть Аллан отримав схильність до повноти, і той аж світився. Удвох вони, як сказали б ви напосілися на мене. Доти про те, що в мене є куля, вони тримали язик на припоні, з поваги до мене і до моєї тяжкої втрати, так вони пояснили я їм повірив, але їм увірвався терпець, тож надалі зберігати таємницю вони збиралися лише до вечері. Якби я не віддав кристал добровільно, то вони б усе розповіли нашим батькам. Видно було, що вони дуже збентежені, а надто Кадберта. Проте налаштовані рішуче. Я запевнив їх, що перед бенкетом сам передам кулю своєму батькові. Ще навіть до того, як мати екіпажем повернеться з Дебарії. Запропонував їм прийти до замку трохи раніше і простежити за дотриманням обіцянки. Кадберт почав затинатися, мовляв, у цьому немає потреби і таке інше. Але, звісно, потреба була. Ага... Підтвердив Едді з виглядом експерта, що чудово розумів подібний хід подій, бо пережив таке на власному досвіді. Ти й сам можеш позбутися цього лайна в биральні, але краще, аби з тобою хтось був поряд. Коли є підтримка, спустити наркоту у нітаз легше. Проте Алан розумів, що для мене буде краще... легше, якщо я віддаватиму кристал разом з ними, а не сам. Він цитнув на Кадберта і сказав, що вони прийдуть. Вони прийшли, і я неохоче, проте віддав кулю. Побачивши те, що було в мішку, мій батько зблід як смерть. Потім вибачився і кудись вийшов. А повернувшись, підняв свій келих вина і продовжив розпитувати нас про пригоди в Меджесі так, ніби нічого й не сталося. «Проте за період, що минув між розмовою з друзями і передаванням кулі, ти в неї зазирав», – сказав Джейк. «Занурювався в неї, мандрував». І що ж вона тобі показала? Спершу знов вежу. І початок шляху до неї. Я побачив падіння гіладу і тріумф доброго чоловіка. Знищивши цистерни з нафтою і нафтове поле, ми відстрочили його перемогу лише на якихось два роки, не більше. З цим я нічого не міг діяти. Зате куля показала те, що мені було до снаги виправити. Був один ніж. Із лезом, обробленим страшною отрутою, що походила з далекого королівства Середнього світу, яке називалося Гарлен Та отрута була настільки сильною, що найменший поріз ножем міг спричинити миттєву смерть До нашого двору цей ніж привіз мандрівний співець, який насправді доводився небожем Джону Фарсону І віддав він його нашому мажордомові, а той у свою чергу мусив передати ножа вбивці Мій батько не повинен був дожити до ранку. Він похмуро посміхнувся. Завдяки тому, що я побачив у магічному кристалі, ніж не потрапив до рук, що використали б його за призначенням. А до кінця тижня у нашому замку вже був новий мажордом. Гарні казочки, я вам розповідаю, чи не так? Еге ж, дуже гарні. І ти побачив у кулі ту людину, якій мали передати ніж? Спитала Сюзанна. «Вбивцю?» «Так. А ще? Ще щось бачив?» – докинув Джейк. Скидалося на те, що злочинна змова щодо вбивства Роландового батька не надто його цікавила. «Так», – здивовано згадав Роланд. «Черевики. Вони з'явилися лише на якусь хвилину. Черевики, що попливли в повітрі. Спершу я подумав, що то осіннє листя, а коли роздивився, що то таке, то вже лежав у своєму ліжку, стискаючи в обіймах кулю, так само, як віз її з Меджесу. Мій батько, як я вже казав його подиву, коли він зазирнув у мішок, не було меж. «Ти повідомив його, в кого отруєний ніж?» – подумала Сюзанна. «У дворецького Дживса, чи як його там?» Але того, хто мав його використати, не виказав. Правда сонця. А чому? Бо хотів розібратися з тією маленькою справою самотужки. Але спитати не встигла, бо Едді випередив її своїм власним питанням. Черевики. Летіли в повітрі. Тобі це про щось говорить? Роланд похитав головою. Розкажи нам, що ти ще бачив у кулі? – попросила Сюзанна. У погляді, яким він на неї подивився, було стільки невимовного болю, що Сюзаннині підозри одразу ж, як незаперечний факт, утвердилися в її свідомості. Вона відвела погляди, стиснула руку Едді. «Даруй Сюзанну, але я не можу. Не зараз. Я розповів усе, що міг». «Ну, гаразд, заспокоїв його Едді. «Роланде, все круто». «Ота!» – погодився Юк. «А відьму ти там бачив?» Спитав Джейк. Дуже довго Роланд мовчав і, здавалося, не збирався відповідати. Але, зрештою, відповів. Тоді я ще не здихався її остаточно. Вона переслідувала мене, як і сни про Сюзан. Переслідувала мене всю дорогу з Меджесу. «Що ти маєш на увазі?» Тихо з благовійним трепетом у голосі спитав Джейк. «Роланде, ти про що?» «Не зараз». Він підвівся. Нам час іти. Він кимнув на віддалену споруду, що наче пливла в повітрі. Сонце щойно позолотило її зубчасті стіни. До того блискучого палацу наблизька дорога. Але, гадаю, якщо йтимемо швидкою ходою, то дістанемося до нього вже опівдні. Так буде найліпше. Небажано опинитися там після опівночі. Краще цього уникнути. — Ти вже зрозумів, що то таке? — спитала Сюзанна. — Халепа, — повторив стрілець. «До того ж, на нашому шляху...» Чотири. Того ранку тонкохід стогнав так гучно, що навіть патрони у вухах не допомагали від нього захиститися. В найважчі хвилини Сюзанні здавалося, що її перенісся не витримає і просто розвалиться. Поглянувши на Джейка, вона помітила, що в хлопчика течуть сльози. Він плакав не так, як плачуть люди, коли їм погано, а так, як вони плачуть, коли в них сильний нежить. Сюзанна ніяк не могла викинути з голови гравця на пилці, про якого розповідав малий. «Звучить по-гавайському», – крутилася в неї в голові думка по Кедді, маневруючи довкола нерухомих автомобілів, похмуро штовхав поперед себе її новий візок. «Звучить по-гавайському, чи не так? По-гавайському трясся його матері». Адже так, місо, яка чорна краля. У автостради розлігся тонкохід, відкриваючи примарні відблиски на дерева і зернові елеватори, що наче спостерігали за подорожніми. Так голодні тварини з зоопарку дивляться на пухких, апетитних дітлахів. Сюзанна впіймала себе на думці про тонкохід у каньйоні петлі, що за жерливими лапами тягнувся крізь дим до вояків Латіго, затягуючи їх у трясовину. А дехто з них заходив у неї сам з власної волі, негночко крокуючи, як зомбі у фільмах жахів. А потім її знову опанувала думка про схибнутого з в Централ Парку. «Звучить по-гавайському, чи не так? Рахуємо, один тонкохід, і звучить він по-гавайському, правда?» І саме тоді, коли вже здавалося, що витримувати це понад силу, тонкохід почав поволі відступати від автостради 70 його надокучливі трелі нарешті стали вщухати. Сюзанна навіть змогла витягнути вух патрона. Рукою, що ледь тремтіла, заховала їх до бічної кишені візка. «Ох, і тяжко!» – глухим слезливим голосом сказав Едді. Озернувшись на нього, Сюзанна побачила, що щоки в нього мокрі, а очі червоні не звертай уваги, Сюзі, це мої носові пазухи. Той звук їх убиває». «Мене теж», – сказала Сюзанна. «Мої носові пазухи в порядку, але голова розколюється», – поскаржився Джейк. «Роланде, в тебе не завалялося аспірину?» Роланд зупинився, покуперсався в кошелі і знайшов слоїки з ліками. «А Клай Рейнолдса тобі довелося ще раз побачити?» – спитав Джейк, запивши пігулки водою з бурдюка, який ніс. «Ні». Але я знаю, що з ним сталося. Він зібрав собі банду головорізів, де хто з ними були дезертирами з армії Фарсона, і заходився грабувати банки. Ближче до нашої частини світу. Проте на той час ті, хто грабував банки і диліжанси, вже не боялися стрільців. Бо стрільці воювали проти Фарсона, здогадався Едді. Проте одного разу Рейнольдс і його заріз'яки на головній вулиці містечка Оуклі нарвалися на хороброго шерифа, котрих шістьох із них застрелив на місці. Решту повісили, серед них і Рейнольдса. Це сталося менш ніж через рік у час широкої землі. Трохи помовчавши, він додав: "Серед тих, кого застрелили, була Корал Торін. Вона стала жінкою Рейнольдса, грабувала і вбивала на рівні з іншими членами банди". Якийсь час вони йшли мовчки. Віддалік скимлив свою нескінченну пісню тонкохід. Знанацька Джейк зірвався з місця і побіг до припаркованого автопричепа. На вітровому склі до двірника з боку водія було причеплено якусь записку. Щоб дотягнутися до неї, хлопчикові довелося стати навшпиньке. Пробігши папірець очима, він спохмурнів. «Що там написано?» – поцікувався Едді. Джейк передав йому записку. Переглянувши, Едді віддав її Сюзанні, а вона прочитала та тицьнула в свою чергу Роландові. Той спробував читати, але швидко похитав головою. «Я можу розрізнити лише кілька слів. Стара жінка, темний чоловік...» «Що це означає? Прочитайте». Джейк забрав у нього папірець. «Стара жінка зі снів живе в Небрасці. Її ім'я Ебігейл». Хлопчик зробив паузу. А тут унизу написано «Темний чоловік на заході». Можливо, у Вегасі. Збентежений, Джейк підвів на стрільця тривожний погляд. Аркуш паперу трипутів у нього в руці. Але Роланд дивився на палац, що мерехтів на автостраді. Палац не на заході, а на сході. До того ж світло й не темний. «На заході», – сказав стрілець. «Темний чоловік, темна вежа. І завжди на заході». «Ну, Небраска теж на заході». Нерішуче проказала Сюзанна. «Не знаю, що важливіше, це чи та Ебігейл, але...» «Даю, вона частина іншої історії», – відповів Роланд. «Але її історія близька до нашої», – ставив Ведді. «Можливо, наші двері поряд, настільки близько, що можна переплутати цукор із сіллю або почати сперечатися». «Твоя правда. Можливо, нам ще доведеться перетнутися зі старою жінкою і темним чоловіком, але сьогодні наш шлях веде на схід». Сказав Роланд Тож ходімо І вони знову покрокували автострадою вперед П'ять А що сталося з Шимі? Через деякий час спитав Джейк Роланд розсміявся Частково здивований питанню Частково від того, що спогад був приємний Він рушив слідом за нами То був нелегкий шлях Гадаю, подекуди йому було з біса страшно, адже дика місцевість між Меджесом і Гілеадом простягалася на сотні коліс. Народи, що її населяли, теж були дикі. Їх вже важко і назвати людьми. Але його вело Ка, тож він прибув до Гілеаду, коли настав час ярмарку кінця року. На тому бісовому мулі. «На капику!» – підказав Джейк. «Апику!» – повторив Ю, кидучи за хлопчиком на зирці. Коли ми з друзями подалися на пошуки вежі, Шимі поїхав з нами. Був нам кимсь на кшталт збройності, могли б сказати ви. Він. Роланд затнувся, закусивши губу, і більше не хотів обговорювати цю тему. А що з Корделією? – спитала Сюзанна. Зі схибнутою тіткою. Корделія померла ще до того, як догоріло багаття. Можливо, в неї стався серцевий чи мозковий напад, те, що Едді називає крововиливом. «Можливо, від сорому», – сказала Сюзанна. «Або від жаху через те, що накоїла». «Імовірно», – погодився Роланд. «Отямитися, коли вже надто пізно, щось змінити – це страшно. Хто-хто, я це дуже добре знаю». «Там попереду щось є». Джейк показав надовгу смугу шляху вільно від автомобілів. «Бачите?» Роланд побачив, бо мав зір. А Сюзанна почала розрізняти маленькі чорні цятки на дорозі лише за чверть години ходи. І що-то здогадалася радше інтуїтивно, ніж побачила очима. А вже за десять хвилин сумніви полишили її остаточно. То були черевики. Шість пар черевиків, охайно розставлених у ряд, що перетинав смугу траси 60, яка вела на схід.